Pacea! El, Hristos, este pacea noastră. Efesen capitolul 2, versetul 14. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o lumea. Ioan capitolul 14, versetul 27. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12 cu 14. Pacea este temelia mângâierilor lui Dumnezeu, iar temelia păcii este iertarea păcatelor. Pacea este atmosfera împărăției lui Hristos. Pacea este prima lucrare a Harului în inima omului care s-a întors la Dumnezeu. Pacea este respirația ființelor cerești. Pacea este mediul prielnic în care Dumnezeu seamănă să mânța adevărului Său în inimile oamenilor. Pacea este păstrătoarea tuturor bunurilor. Războiul distruge toate lucrurile. Pacea este prima lucrare pe care o face Domnul Isus în sufletul iertat de păcatul Său. Pacea este roada iertării păcatelor și a izbăvirii de sub puterea lor. Cine stă sub stăpânirea păcatului nu poate avea pace. Izvorul păcii este încrederea nezguduită în brațul puternic al lui Dumnezeu. Pacea Domnului Hristos, care este făgăduită credincioșilor săi, are la temelie iertarea de păcate și adevărul. O pace întemeiată pe minciună și păcat este o pace falsă, purtătoare de nenorociri. Pacea lui Dumnezeu în inima omului... Este ochiul duhovnicesc prin care vedem tot și cei bun și cei rău. Pacea adevărată este un singur trup cu blândețea, smerenia și dragoste. O inimă liniștită este locul unde Domnul Isus își poate pleca în siguranță capul aici pe pământ. Liniște este carul care poartă pe orice credincios spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu. În dragostea cea fără margini este marginea neînțelegerilor dintre noi. În pacea fără de a lui Dumnezeu este sfârșitul tulburărilor noastre. Unde este păcat, nu-i pace și unde-i pace, nu-i păcat. Unde stăpânește păcatul nu poate fi pace și unde nu-i pace, nu-i fericire. Unde Dumnezeu este preamărit și ținut în cinste, acolo este pace. Pacea? Are la temelie curăția. Unde stăpânește păcatul, nu intră pacea. Numai în măsura în care păcatul este înlăturat din inima omului, se așează pacea cu adevărat. Numai în lumină este pace și dragoste. Numai în lumina adevărului este cu putință umblarea pe calea păcii lui Dumnezeu. Păcatul scoate pe om din pacea și odihna lui Dumnezeu. Odihna este cea mai mare minune a Harului Lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că ea este ținta din urma împărăției Lui Dumnezeu. Pacea se hrănește cu pâinea nădejdii și cu apa credinței. Unul din semnele credinței adevărate este odihna și liniștea. Păcatul chinuiește și obosește viața și numai adevărata credință ne izbăvește de sub apăsarea lui. Unde se urmărește dragostea și sfințenia, totdeauna este liniște și pace. Numai cine are odihnă în el însuși poate da și altora odihnă. Inima nouă se tulbură numai atunci când intră în ea lucruri străine de viața cerului. Cine este împăcat cu Dumnezeu, are pace și cu el însuși și cine este împăcat cu sine, trăiește în pace cu toți oamenii mai o inimă plină de pace locuiește cu adevărat în fața Domnului, însă dar după un rai în cer, căci nu-l vom avea dacă nu-l vom avea încă de pe pământ, adică pacea. Unde este pace, acolo-i raiul, acolo-i Dumnezeu. Unde intră păcatul, fuge pacea. Când duhovnicește locuim în cer, avem pace și bucurie. Când nu avem pace și bucurie, suntem coborâți pe pământ. Pacea adevărată aduce adevărata libertate. Acolo unde nu este adevăr, nu poate fi nici pace, nici dragoste. Pacea cu minciuna este contractul făcut cu moartea. Unde nu-i pace, nu-i nici fericire. Numai cât ai pace, ai fericire. Noi dăm pace tuturor, dar nu vrem să primim pace de la nimeni cu prețul adevărului. Cine are pacea lui Dumnezeu în inima lui, are tot ce-i trebuie. cine își păzește pacea, va fi păzit de pace. Pacea lui Hristos exclude pacea cu păcatul. Păcatul omoară pacea și în suflet și între oameni și între om și Dumnezeu. A nu-ți pierde cumpătul și a rămâne liniștit în suferință este dovada unei mari putere a sufletului. În această putere este roada credinței. Cine este împăcat cu Dumnezeu, este împăcat și cu sine și cu aproapele său, și mai ales cu fratele său. Inima în care nu se odihnește Domnul Isus nu are odihnă în el. Cine a primit odihnă poate da odihnă. Pacea lui Dumnezeu se coboară în suflet numai pe temeiul ascultării de voia lui Dumnezeu. Numai cine este împăcat cu Dumnezeu poate trăi în pace cu toți oamenii. Pacea adevărată între oameni, fără dragoste și sinceritate, nu există. Unde nu-i pace, nu-i călăuzirea Duhului adevărului. Pacea și fericirea atârnă nu de ceea ce poate face omul, ci de ceea ce face Dumnezeu pentru mântuirea lui. O inimă fără pace nu are adevărul. Cine nu are un prezent plin de pace, nu se va putea odihni într-un viitor fericit. Ca să poți face pace, trebuie să fii tu mai întâi un fiu al păcii. cine din Dumnezeu, are natura lui. El este pace. În împărăția păcii nu pot intra cei care pe pământ au trăit și au sfârșit certați. Dumnezeu consideră o jocură dacă vinaintea înaintea lui neîmpăcat cu fratele tău. E mai bine sărac și în pace decât bogat și în tulburare. Cristos fiind pace, nu poate cuprinde în el pe cei neîmpăcați și certați între ei. Semnul că ești împăcat cu Dumnezeu este faptul că trăiești în pace cu toți oamenii, ești împăcat cu toți cei cu care ai fost certat. Niciun fir de iarbă nu-l poți mișca spre bine tulburat fiind. Dar liniștiți și cu credință poți muta munți de greutăți. Pace și ocrotire are numai cel care stă sub ocrotirea stâncii adevărului. Cel mai bun mijloc de a nu pierde pacea este a de a te ține după ea călcând exact pe urmele ei și a alerga. Cel care are pacea lui Dumnezeu netulburată vede mare tot și binele și răul. Cel cu pacea tulburată vede totul mic, și răul și binele. Dumnezeu nu locuiește acolo unde locuiește păcatul și tulburarea. Numai cine rămâne liniștit în împrejurări grele are pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Pacea lui Dumnezeu se dovedește numai în încercările și frământările din afară. Numai o inimă care se odihnește în Dumnezeu are odihnă și pace din toate părțile. Dacă Domnul Isus locuiește înăuntru nostru, avem cerul în noi. O inimă neliniștită nu poate să creadă. Sfințenia are la temelie pacea lăuntrică. Cum poți să ai pacea în inimă dacă n-ai siguranța iertării păcatelor? Numai inima liniștită se poate încrede în brațul și puterea Domnului. Numai o inimă bucuroasă are pacea lui Dumnezeu. Pacea cerească totdeauna jertfește. Nu putem avea pacea lui Hristos dacă nu jertfim. O inimă fără pace cade cu ușurință șurință în cursa diavolului. Câtă pace avem în noi, atâta Duh sfânt avem. De păstrarea păcii în inima atârnă păstarea credinței. Umblarea numai după lucrurile pământești tulbură viața. Credința zboară dintr-o inimă nelimiștită. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere este o floare cerească și nu poate înflori decât în stratul cugetului curat. Semnul că cineva trăiește în adevărata neprihănire este pacea. Pretutindeni răspundește răspândește pace și lucrează pace. Inimile pline de pace și statornicie au adevărata sfințenie și ele sunt adevărata locuința lui Dumnezeu pe pământ, căci Dumnezeu locuiește în sfințenie. Prin liniște și pace dispar toate mâhnirile și mintea devine senină și în stare să cugete adevărul. Cine este izbăvit de păcat a ajuns la pace. Mai întâi pace și apoi toate celelalte. Pacea pregătește ogorul ființei noastre în vederea semănării semințelor dumnezeiești, din care apoi să crească roada unei vieți neprihănite. A fi omul păcii înseamnă a fi mai întâi curat. Nimeni nu se poate asemăna cu pacea inimii care se odihnește în Dumnezeu și Dumnezeu se odihnește în ea. Pacea locuiește numai în inima curățită de păcat. Această plantă cerească nu poate crește la un loc cu buruienile otrăvite ale diavolului. Pacea nu poate să vină câtă vreme omul este dezbinat în el însuși. Liniștea duhului nu poate fi gustată decât prin înlăturarea propriei voințe și prin supunerea totală față de voia lui Dumnezeu. Secretul păcii este să-i dai toate îngrijorările tale lui Dumnezeu. Orice liniște își are acustica ei. Seninătatea Duhului este o stare binefăcătoare, pentru că este contagioasă. Patima Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, atâțate de lege, Lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Romani, capitolul 7, versetul 5 Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima. Coloseni, capitolul 3, versetul 5 Patima nu se potolește prin patima după cum focul nu poate fi stins prin foc. Patima este o vătămare a sufletului pe care o aduce păcatul prin repetarea lui. Patima te face să pătimești. O patima aduce altă patimă, cum un val cheamă alt val. Patima, ca orice suferință, chinuiește pe om, răpindu-i toată pacea și bucuria.